12. Десь біля дев'ятої у супроводі трьох нянечок прибув октет дітей-аутистів з обласної клініки спадкових патологій. Нестор розпрощався і пішов розташовувати гостей. Дикий сказав, що нам сам час рушати. О десятій на високому замку нас чекатиме решта галогенів. В одну секунду, коли я уявив, що доведеться пердолити розкислим снігом аж до парку, мені зробилося зябко. А потім махнув на все рукою і пішов слідом за своїм новим знайомим. Дикий запхав у сумку свій телефон, закинув її на плече, і я подумки сказав опері скрипу «Сайонара». Знову крадучись плутаним коридором, я слухав, що розповідає Дикий. Ось тут, він показав рукою на стіну, розписану вугільними фресками, тут працює такий собі Юра Кубік. Це його роботи. Порноанімалізм. Відчувається вплив у трілло. Тобі не здається? Між іншим, зверни увагу на сміття довкола. Це Environment Таліба Ібн Сабаха. Називається «Богородиця XXL». Зазарзок бралася його стара квартира після Нового року, скажу тобі по секрету. Особливо класна стеля. сини. За Я задер голову і витріщився на облуплену штукатурку. Можна було, звичайно, сказати, що в мене на хаті тріщини крутіші, але змовчав. Для галогена ніщо не має значення. Хе-хе. А загалом це все становить об'єкт номер три – кімната Крику. Я здивовано підняв брови. А це як розуміти? Кімната Крику – це місце і час. Тут і зараз, як любить Нестор. Ясно? Я не второпав. Знову нахмурив брови. Ну гаразд. Якщо зовсім по-простому, то уяви собі так. Кімната Крику – це кімната, де всі мовчать, бо ні в кого не вистачає хоробрості крикнути першим. Як тільки ти розумієш, що ти в кімнаті Крику, виникає так званий скандал у світі ідей. Але коли ти пригадаєш, що перебуваєш у кімнаті Крику, ти виходиш із неї, а скандал триває тільки всередині кімнати, серед тих, хто крикнути не наважився. «Тепер зрозуміло?» «Так, тепер я зрозумів усе дуже гарно. Мені зробилося легко і свіжо, ніби я покакав і спустив воду, чи вийшов із кімнати на свіже повітря. Дикий спитав, «У тебе немає з собою цилофану?» Я витягнув з кишені кульок зі смугами, залишеними пипками язика на майонезі, і простягнув дикому» той підняв з-підлоги шматок цегли і придавив ним кульочок. «Класика жанру», – сказав він. «Чорний кульок на підвіконні закинутого будинку, а зверху – цегла. Відчуваєш наплив дежавю? Дуже інтимні пласти піднімаються, правда? А все завдяки поєднанню матеріалів. От як би ти це назвав?» Я замислився. М -м, знаю. Істина ашеламляющая. Точно? Істина ашеламляющая? перепитав дикий. Саме так. підтвердив я, і дикий поплескав мене по плечі. Слухай, дикий. Дикий запитально кивнув, і його профіль на темній шибі зробив те ж саме. Маршрутка, в якій ми їхали, зупинилась, і я перечекав, коли з салону вийде жінка з дитиною. «А от чого ти кажеш, що клуб галогенів і опера Скрипу – мезальянс тимчасовий?» Дикий колупав пальцем дірку в сидінні перед собою і рухав губами, ніби щось рахував. Підрахувавши, промовив. «Нестор говорить про мікросубкультуру якоїсь аж ноосферної елітарності. Ну, він має на це право – і як не як лялькарі дійсно створили її. Але говорити так, як це робить Нестор. Все одно, що вдавати буцім, ти вийшов із кімнати крику, розсівшись на порозі. А ти? Дикий. Ти хіба не прихильник такої тусні? Я? Мені не потрібна тусня. Я сам собі субкультура. Нікому з галогенів не потрібні доповнення. Ми й так подвійні. «Дуже самовпевнено. Тобі не видається?» Дикий знизав плечима. «Наша непотрібність запотребована. Подумай над цим. Як тільки перестане бути потрібною і твоя непотрібність, ти звільнишся. Відчуття потрібності – одна з пасток, які розставило твоє «я». «А хіба моє «я» може мені зробити щось погане?» Дикий усміхнувся. «Так ти що, все ще віриш, буцім воно справді твоє? Хочеш одну бувальщину почути? Таку собі казку вічності?» Я кивнув. «От чи можеш ти уявити, що іще якихось 500 років тому на землі не існувало скрипу? Скрипу як звуку!» Як відчуття, як сукупності думок, що огортаються явище топосом визначеності. Якщо бути відвертим, зізнався я, то я взагалі не вірю, що 500 років тому Земля дійсно існувала. Дикий усміхнувся. Так от, а в якійсь далекій галактиці жила ціла цивілізація, надзвичайно розвинена, до того ж вона існувала у формі звуку. Блукали собі ці сутності всесвітом, аж поки не натрапили на землю. І побачили, що в інформаційному полі землян ніша, яку можна було зайняти їм, іще вільна. І вони зайняли її. Відтоді всі почали чути новий звук. І звук цей ми тепер називаємо скрипом. Дикий витримав паузу. «Але це так. Казочка для дітей». Насправді ж мова йде не про сам звук, а про набір думок, які надають цьому звукові визначеності. Звук – це ніби дзеркало, без якого побачити цих інопланетян неможливо. А їхня могутня цивілізація – це і є той корпус думок, яким ми описуємо скрип. Одним словом – Діапазон інтерпретації скрипу розширюється не тому, що ми знаходимо нові естетичні критерії для нього. Рух закладений у самому понятті скрипу, в природженому намірі цивілізації скрипу еволюціонувати. Подумай над цим. Я зачаровано кивнув головою і замислився. Слова дикого розійшлися в мені, наче кола по воді. З кожним словом кинутим на моє плесо, щоразу чіткіше відчувалася свобода розходження думок поверхнею. Раптом мені перехопило подих. Виходить, сипким від хвилювання голосом почав я. Виходить, не тільки скрип міг прийти до нас назовні. «Саме уявлення про наше «я» не є...» дикий зробив застережний знак рукою. «Стоп! Прийми це без слів. Називати – значить знову довірити штурвал тому попутньому, якого ми колись необачно взяли на борт. А наші з ним дороги не перетинаються». Ми замовкли. У салоні панувала прониклива темрява. Грало радіопромінь. Теж, напевне, об'єкт номер два, бо мені зробилося якось не по собі. Усього пасажирів було. Старший чоловік біля водія ділився думками з приводу того, що на вечір похолодало. Молода дівчина сутуло набирала щось на мобільному відразу ж за водієм. І ми двоє на задньому сидінні. «Зупиніть тут!» попросив Дикий. Очі водія глянули в дзеркальця заднього виду, на люстерку ароматизуюча ялинка, і машина пригальмувала. Я перевірив, чи не забув на сидінні шапки або рукавиць. Дитяча фобія, знаєте. І вийшов з теплого салону примісінько в сльоту ночі. Узимку, коли Львів пронизаний вологим лютим, у якийсь момент настає пора теплої бруківки та холодного неба. Під ногами хлюпає і ковзає крижана каша, а з відпареною теплотрасою землі у небо тягнеться густа паволока сирості. Місто насичується туманом, коли стояти на високому замку лицем до Замарстинова, до станції замче, крізь туман чутні звуки. Машиніст ходить уздовж колії і стукає по рейках молотком на довгій ручці. І, здається, ти зовсім не у Львові, а в якомусь засраному Дубліні, де тільки й можна побачити, що вікна заводів та коробки фабрик. Кіото не вдах. Під об'ємом завойованого простору тумани прогинаються, наче важкенні порт'єри. Чутно, як жіночий голос оголошує назви поїздів. Чутне постукування машиніста на обході. Сирість